ربِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبِّ وَارْحَمْنِي مِثْلَ كَرَمِكَ يَا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأردة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سورة الأنعام دا صورت ممتازو پرد شرک باندي تفصيلي دا دويسيو اول هي سکه رد شرک اعتقادی دي دغې سلور واړه قسمه نا غيرت کړيدي دا په صورت کې عقبات 6 بیان د شپګو امتحاناتو د شپګ امتحانات کل ټول کل ابازي د په هر زمانه کې پداې باندي راځي 50 او 50 زیاته صورتیا نام کې دมูล ذکر کوي چکلتا ده سورۃ الانعام دا مسلہ بیانے لوګو ریزان ذہنن تیار کا چدا قسمه انتحانات په پتام راضی اسنه تد دین خبر نی مسله دی بیان کا او چاده چی سر چیل چاړو او توی زړه دغه مسله بیانو منا نو یو امتحان ذکر شو آیت نمبر 53 کی چې کلا تا مساله بیان کا نديبه اتراس کی دا پتا الله احسانو دا څه دا مسئلے کو دا مخ کی دا دون الویل وی خلق تیر شوی دی نو اغیدا مثلا نو وکړې دا څه د سپوې راغ لي پرون شنه وي او نن وېچې زمولایما دا وګوره پلان کې څه وي مولاته شوه پلان کې پلان خدا مثلا نو وکړې نو جواب بدایي الله هو بیا االمه ب شاکر چې دا دا الله احسان دی زما خیال داو او چې دا مسله مخکې بیان شوي وه خوته پاول زل بیانې نو کلیمه د مشول دن نه را مورځان سره در ته را وي بیاټو کې ګي دل تا دن نرازشا و دن نرازشا دل را تو نو داغی جواب و تا دی اللہ خوشا لگی که دا خبر کی زخوین دا مثلا پا خواه خلکو خل کو بیان کرده دا و تا بیعوازی تا بیانی نو اگه خبر روانی تا بوزی و تا با خبر سمی تا بوزی اپا تا اعتراض کئی چودا تا دا مسلو بیانونو راغی دی نا جی نا دا خطولو خلقو بیان کردی نا دا یوازی تا بیانی اگر برا روا نیدی دا خطن نوی نوی مسلی کئی اتبا خبر سمئی دا اعتراض دا خطیر شو دویم اعتراض او دویم عقبہ اگر ذکر کئی آیت نمبر پچ پنکی دی به تا ته وسبله مسله در ځي او که کدا یو مسله دی په مخه رااخستې ده بس رد, رد د شق دی او بیان د توهب دی او رد د ببداتو دی او بیان د سنت دی بیان د شرخي طریکو دی او رد در رسم دی او رد در رووااج دی د ی مسله پې شوي غم داسې او خادي داسې او درګاونه سر نه شي کولی غیر الله درونو ته نظرانې موړې سرختې م کوي د درګاونو نهتهاپونه م کوي بس یو څو خبرېدي را ټنګ کړي دي او بیا ب بیانې نوهغې جواب وکذا که نو پسول آول تبی دا مثلی بیا بیا بیانو بیا بیا داس دا پارا دا دې دا پارا ولتس تبینا سبیل المجرمین چې سرګند شي واضح شي خکار شي لار د مجرمانو دا مثلا الله وي مون تفصيل سره بیانو بیا به بیانو وځاحت سره بیانو ولتستبینا سبیل المجرمین د دې پاره چې سرغن شي واځه شي لار د مجرمانو لار د ایمانونو دا مثلا ته څونا بیا بیا, بیا بیانې ندی سربا چې کوم مجرمان خلک دي به معلوم شي او دا قران کریم کې زې پزیبان ذکر کړي لَكَ سُورَتِ مُدَّسِّرَ آیت نمبر اٹھارا او گورے سُورَتِ یو یاو کم دے شم پارا سُورَتِ جِن پاسِ مُزَمِّل دے او مُزَمِّل پاسِ سُورَتِ مُدَّسِّر دے دا مسئلہ بیانو چی چاد قرآن سرا زدو عنا دی نابا خلق و تخکارشی کنا کل لا كان کان لآیاتنا ان انہو کان یکیناً او دا سری لآیات نازم آیت نبارک عنیدہ زد کون کے En نه كان ل آېنا ده یې د او زمون آتونو سره کے کوونکې سر سرې کولا کو لا الله ز اوخijo د ل ل چلا ta ule په غمbar قآ bay او په غبردين bay او د راغلو En faکه وقدز faquوتlaki faقدda so قوlaki faقد ان نه ف کاره شوروکا د سوچ شوروکا د چې دا پیغمبر غمبر سو د مقصد سر دی ځان مشهور یا مشر غواړي کهڅ کوي و ده از او لګله سو کو چې د دسه مقصد دی ف لا الله د تبا شي سب به د اندای او و بیا دی تباشیس بد اندازې ال گلاب ثم نظران به او کتب بد بد ثم عبسن به تندې تریوکه و ابسرا لکه تانشه نو, نو شیخ قران تا واستكبره زانه غټو غنا او ثلوت لو کیوی ان هاذا الا سحر يو سرام ندیدا مگر اثر پکې چول شوي سورتِ حج اُلَّسَمَ پَارَا آیت نمبر بہتر اگورے دا اُلَّسَمِ پَارِ اَخِیرِ سَفَا آیت نمبر بہتر سیونٹی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ چِكَلَا لُسْتِي شِفَدِي زَمُنْ عَيْتُنَا خَارَامٍ تَعْرِفُ بِي اُجُوهِ الَّذِينَا كَفَرُ الْمُنْكَرَ تب اپی جنې په مخونو د کافرانو کتریواله چې کافری کړه نو قران سره راغنه لې ښا قران سره دشمني تب اپی جنې په مخونو د کافرانو کتریواله یا کاذونا دا چې دی حملو کې په اغه کسانو چلولي بدی زمون آئے تنا وجد قران کریمه پیغام وربان بد لگی و قرآن کریم سراتی دی دشمنی کئیام قل نطور توایا اے نبی علیہ السلام افا اوند بے حکوم آیا خبر کم تاسو لرا پشرسر اس تاسو تا دے کارنا پتا بد لگی پا وقت دا بیان دا قرآن کی تندی چروڑی کڑی دے پا وقت دا بیان دا قرآن کی دے حملکی پا قرآن والا نوستاسو دا دیکارنا تاسو پشرس را خبرکم انار چې تا دا پارا غورده نو تا کی غورده نو پتا غورده نو تا نور خوریگی دا اوگور قرآن کریم دا قرآن اغا دشمن خکارا کیا نو تاسا با ویا دا یوامسال بیا بیا کې و کذالک نفصل الالآیات دا رنگ ایمون بیا بیا بیا بیا دلائل ولتستبينا دیده پار چخکارشی سبیل المجرمین لارده مجرمانو دې سره مجرم خکارشی تب یا بیا بیاوایا بدعت خکار ندی شرک خکار ندی د شرک نزان او ساته د بدعات نزان او ساته درس مونوري واجونو نزان او ساته نو چې چا کېغلانی په دې خوشحالی کې شکر دی رب او چې چا کېغلای نو یا توبه وباسي سمشي او یاد دی بیاوی د دیپک کی ضرورتو دا اروخ دا یو مساله دی رستم کی زو طالبلی موماس د صورت نور یو څو ایتونو درس نه وکال ییک د بی حیاوی رات ډیر زیاتو یو باباو او جمعه نبه وروتو او د دې استاد څنګه زنانو سره سوې مزه څنګه نه وکي حیا نی نو د بی حیا یو دا انگلش کٹنگ دا داسی داسی دا اریو تو بابا تے نہیں یاد دا دتی جتے دا ٹل زمو زنانو کنے وی وتو شرم او زغتہ پتہ نشتا وس تارہ کوڑا خبر دے دا مجرمہ پاغه باندھی دا قران دا حمل لئی ولتسبینا سبیل المجرمین دا فکی بیا قل راگی ادي ایت کې دوا پیری قل ورفسيات کې بیا قل ورفسيات کې بیا قل. قل, قل قل قل قل دا بیا بیا چې په قل راځي کنه دغه څه خبرې شو یو اشاره دا احمیت د دې مسلې چې دا مطلبونه احمدا الله یې بیان کړ بیان کا هوا یا هوا یا هوا یا او زنده مسله جرانه راځي په مساله دا ګران ده چې دا مساله وایا یا نو دا وایا او ذریمه خبر راغلا اکثر ایتونو کې چې کم زیاده لفظ قل راغلي لري کړه ال تردد شرک دي صحیح ده قل اني الا بینت من ربی قل اني نحیت ان اعبد الذين تاسو تخیل کاوي کرا کمزه کې چې قل راغلي لري التا اکثر رد شرک دي نو دا رد شرک احمه مساله ده او غرانه مساله را قل او يا نبي عليه سلام اني نحيط ان اعبد الذين خلق توه اي پیغمبره او دا طریقه را دا دعوت تا خال کو ته مساله بیانينو طریقه را دعوت دکا ګور دا تاسو بل کرا مدد کوي دبلچا ته چغه وخه وسخه د دینه و د شمه و وسخه الله من کریم نو نو الله خدیم نو قل هو یا ای نبی رسول سلام انی نوحیتو یقینا زمانکلی شو امام ان اعبد الذین جز عبادتکم د اغه کسانو تدعون من دون الله چې تاسو یې را مدد کوی الله نا قل و توایا پسویمدل قل لا اتبع اهوااکم طول ورد تلاوت کړو اډا د تعلمو نه و چې د دې صورت کې الله وی اوایا اوایا اوایا بیا بیا وی اوایا دا پکې پنول لس مزل قل لا سور د شپات لري لاړم به یې سم نه د ختمه قل انی قل لا اتبع اهوااکم قل وای ای نبی علیہ السلام لا اتبعوا زتاب دارین قوم ذخوایشات استاسو کستاسو ذخوایشات و تابیداری میوکا قد ولل تزبه گمراه شما یعنی کدا تاسو کې به مام دغه وکړو زبه گمراه شما یعنی تاسو د گمراهی په لار رواني ایذن پدغه واخ کې و انا من المقتدين او زبه نیمه د سملار مندون کو نام قل وایا اینی علا بینتن دان طریقہ دا تعلیم او دا تبلیغ او دا دعوت قل اینی علا بینتن من ربی او آیا اے نبی علیہ السلام دیتا ہوا یا چھ اینی علا بینتن زپاکار دلیل باندیم دا طرف درم زمانام و کذبتم بی ہی او تاسو دیتا نزبت دا دروغو ما عندي ما تستاجینو نبی بل دی خلق و پیغمبر حق پیغمبر او پیغمبر ثوی کته په حق اساسه پیغمبري او مونږ تا نه مونږ زه په مونږ عذاب راول کنه نو اے پیغمبرا دي توه چ ما عندي ما سره د عذاب اختیار لښته ها زه ما خپل کار دی نو زغه کوم ما عندي نشته ما سره عذابونه چ تاسو په تلوار سره غړې دی لره ان الحكم الا لله ندي اختیار د فیصله مگر یوازي الله لرا ته فیصلو اختیارات یوازي الله زری یقص الحق الله بیان حق وهو خیر الفاصلین الله غو ردی د فیصله کوونکو قل بیا وی اوه دا تاسو کې ماذاب هواره کنا وکما سره وی اتاسو ماته چې عذاب راول بس ما به عذاب راو رولو بیا نو فق غزیه به خلق شيو بیا قل هوا اے نبی رسول لو ان عندي کچرتوي زما سره هر عذاب چې تاسو په تلوار سره غواړې اغي لرا لقدي الامر قريش وبو فيصلا ومن زما او تاسو کې والله عالم بزوالمین الله خفوضه ظالمانو وعنده خاز الله سره دې جمله کې حصر دې حصر حصر دې دوي چې دا خبره په دې کې راګيره د دې نه بار نشته وعنده خاز الله سره دبل چا سره نه ایت حصر وي خاص دا بلچا سارا نا. ایتا حسر جمله دا دې پکار وکړه چې مفاتيح العيب عنده خو دا عنده یې پرامخ کې کوه نو دې کې حصر راغی په کلام کې وعنده نمانه کې بم مانبه جدا کوو ور مفاتيح الایبی چابیا نه دغیبه عنده دغ سره دی او عنده پر مخ کیشو نو وعنده او زمانه بدل شيکا دا چې را مخ کیشو کنه نو مانه بدلل توا وعنده خاص دا الله سره خبرم خیال ترنه ل وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو وعنده مفاتيح الغيب rendered چابيان د غيب ولا صرا وانه هذا لا سر چابيان د غيبودي مانکي په پرکو دي ته خطروي يوازي الله سر چابيان د غيبودي دلته الله پاک او مثال ذکر کو وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو د غیب چابیاں نی ثابت کی نو چابیاں می خود صندوق کی کله یا چکم ستت علل لہی نو چابیاں نی الله زان سره کی خوده پس د غیب په صندوق کې تاله کو او چابیاں می چاړلتی زان سره کی خوده او خص اکثر چا چاله نشتا اوس چې سووک دا وي چې د الله نه الاوا بل پیر په کیر م اینجا وورم پغېب پوه نوک کې غل معلومول شي کډې مننظرې معلوملی شي نو دا چې خبره مخ در راله چاابې د غغېب خو الله داان سر سال نو نو چېطاللی کې نو بل <سؤال> سو <سؤال> پغېب نه پوه واند هو مفاې هو غیر چه سو کم یو رضم قرآن تکی نی که نا بیا با داغا ملنگانو من جاورانو جا دوگرو پسی نگردی بیا چې غل لا تا معلوم که و کوڑ منطر لا تا معلوم که قرآن کیون دا مضامین بیا بیا بیا بیانی گی رد شرک رد شرک وعنده خاص دا اللہ سرا مفاته الغیبی چابیانی دا غیب دی لا یعلم ها نپوئی گی پاغی هو مگر یک یو اللہ یو اللہ پا غیب پوئی بیہ پکہ حذر ریک رکھو لا یعلمھا الا هو نپوی گی پاغي سیوا ذا اللہ نب الصلوکہ ن پیرو ن پیری ن نبیو ن ولی وی و یعلم اول لذ سی پوری اذا لا علم ذو لذ ویعلم پوری گی اللہ ما فی البر والبحر الله اکبر کبیرہ و عنده مفاتيح لا يعلمها الا هو ګور الله پاکو علم کلي په جمی مغيبات باندې اغذان ل ثابت کو به تفصیل کوي موجودات په دوه قسمه دي ځان سره نوټ کې موجودات په دوه یو یان دي یو اعراز دي موجودات او په دوه کسمبانې دي یو کسمه موجودات یان دویم اعراز ایان بیا په دوه کسم دي بري اوبحري او اغراضم په دوه قسم او صاحب او حرکت او صاحب بیا په دوه قسم دي او یا بیس بیا په دوه قسم دي حرکت دبر نظم او حرکت د ستی دزمکه نه داخل دزمکه تا نو دلته دا ټول موجودات موجودات کیکه اعیان دي که احراز دي بیا اعیان کیکه بريدي کیکه بحري دي احراز کیکه اوصاف دي که حرکت دی که رتب دي کیابت دي که حرکت دا رنگي دا بر نظم کیتا یا حرکت دا سته نظم کې نه داخل د نظم تا دا سچی دي په دې توګه باندې یو الله پوره وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ خاصه الله سره چابيانې د غيب دي لا يعلمها نه پوری کی پدې سو او د الله نبل سوکا زګه شي صاديبه با وې یو علم غيب کسنه ميدانت بجس پروردگار علم غيب کسنه ميدانت بجس پروردگار ای که می گویس که من دانم ازو باور مدار مصطفیح هرگز نگپتا تا نگپتے جبرائیلا جبرائیلا شهم نگپتے تا نگپتے کردگار او اے سنگن جو شیخ سعیدی بھائی بھائی پا علم غیب چی دی علم غیبی کس نمی داند بجس پر وردگار دا اللہ نا ایلاو بلسو پا غیبو نپوئی پغېب سر دوی یا واذی یو الله چې څوک یې ز پغېب په ویګه ما غل معلومه په لک کې په شیشه کې کولی من تری معلومه قسمت معلومه چې څوک دا دا وکي یو پداړو اذ بار مکاوا وله بیاي مصطفی هرګز نه غوپته تان غوپته پیغمبر ترغی خبره نکولا ترسوچی بجبریل و هی نو راوړی او جبرئی لشم نگوپتے تانوگوپتے کirdiگار جبریلم ترغی خبره نہ راوړا ترسوچی وته الله اډر نوو و یعلمو الله پی ما پاغسو بل بر کی پاوچ کی په اوچ کې زم دي کرا دام اللہ دا الله پېلم کی دي وال بحر په درياب کې چس دي دام دا الله پېلم کی دي هغه چې را پریوزي او دام په دې م الله پويږي چې په دنیا کې کم دې کې پاڼه را پریورتا سونه پاڼه را پریورته د کم سیس پاڼه را پریورته نه راغورځيږي او پاڼه مگر پويږي الله پاغي د الله علم هر زست شامل دے اللہ دا پدے پدے دے دے دا دی الله قدم پر تدا چې پدی مردان کنا پدی زموم صوبہ کنا د پاکستان کنا د بری صغیر پاک او هند کنا دارنګ په درما مکائنات کې سونهونی دا, دا الله په علم کې دی پدی اونو کې سونه پانی دی پدی پاڼو کې سونه رغن دی په غرونو کې سونه ری شی دی دا ټول د الله په علم کې دی از ماستا خدا غیلم دی که چارانا تا پوز د دا سر یا دا گیری ویختصون دي جواب ور کنش لحاظات غیب دان یوازی یو اللہ دی دا صفت با مخلوق تنور که که دا اللہ دا صفت بلتور که لڑی اندوچوی برخا وما تسکتو من ورقت لا یعلموها الا یعلموها ولا احنا یو دانا پتیرو کې ولا رد بن نلامذ او نو اوچا کو وجدی کلامذ کدارنګی د زمکه پتيارو کې یو دا نه دا ټول په یلم د الله کی ذکارام الا فی کتاب مبین وهو الذی يتوفاتکم باللیل دا بل دلیل عقلی په عموم د قدرت د الله باندې وهو الذی و الذی اغذات يتوفاتکم باللیل ورتاسو تاسو کی سورۃ ال عمران کی ویلیو چا اللہ عیسی علیہ السلام توئی انی متوفی کا دتا اچ چت اچ توما بارد پورتا کوما التباذ خلق مانکی متوفی گتا وفات کوما نو آ وفا کی ددل تمانوا اللہ غذا دیتا ہا دشپی وفات کی نو وفات کی دسر ہو دسر لہاو نشان دا یو قادیانی ذهن والا یوتنو شرقران رحمت اللہ علیه با نیتراز کرده چه تا سوائی عیسیٰ علیہ السلام جو انده دی دا اللہ فات چوئی این نی متوفی کا او اگر داغی معنی کولی دا و فاتکون تالا دا شرقران دی صلتیان عام روانوان آیت نمبر ساٹ شرقران کمال دا چا با دا قران نز خبره زان ته استدلال که کنه شیخ بودیلا ولایت را والا ادینه کتل چې دې را وړو الله غزا په یو او قلت چې ما مان نه کینو دلته ما غا مانه وکا چې الله غزا دتا د شپې وفات کئ دوته ني تسار را پات نو ارصا نه چاته ځکې کومه فاطی دوره کا ما تاسو سړی ته بیا چاله وښتو شیخ وتوی متوفی کا مان نه دا تا د وفات کوو یا توفااک د دلته معه سره ولزی الله د غذا یا توفااکم چې په تاسو خوب راوللی د شپې لممو الله پوهږي په ما جا رتون ب نهار چې تاسوې کوي د رې د شپې دربانې الله غ راوللی دام دا الله په الم کې د رې چېسه دام اللهله پته ل دین کې د مسله راه چې تاسو څ کو والله ل پته د بیا بهړی ر سره چږي یا به کوم بیا دووباره را پورته کوي تاسو ل را الله په دی کې داې د شپې در باې خوب راولی راوللی بیا را پورته کوي یا ل ی خ سبا کېږي بګا کېږي صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے تاولی بس عمر یو ہی تمام ہوتی ہے دیکھئی چیسا ختمی گی بیا رو روکا نگا لیو قضوان اجلوم مصمع دید پارچ پورشی نیٹا مقررام دش پیدر بانے خوب بناولی سار دی بیا پور تک ری دی خوشحالی گی لکر رجیبا که خیری ختمی شیخا اختر ویو دوی اختر وی دا وی دا وی یو قدواء جلوم وسم نیتری رو رو برابری اغیط ربط ور روانی وی ہو رہی ہے عمر مثل <سؤال> برب کم ربط ربط چپکے چپکے دم بدم دا عمر لکه دا ووری بلکی گی گواری قا سم ایلیہ نو بیا خاص اللہ توا پسیس تاسو دام سم یونبیوکم نبیاء بخبر کی تاسو لرا بیما کنتم تاملون فا آغا ملون کی تاسو کو علام و هو القاحر اللہ زور وردے اللہ غالب دے فوق عبادهی پورتا دقلو بندگانو و یرسلو علیکم حفظو اور علیگی اللہ پتاسو باندے حفاظت کونکی ملائک ملائک توصرا الله پاک بډی ګارد مقر کړی ها په تاسو ته ویون کې ملائک جدا دي او کرامان کاتبين جدا دي حتا اذا جاء احدكم الموت تردي چرشیوتن تاسو الامرګم توقف الرسلنا نصاب اخلدتنا زمونګ ملائک ملک الموت د ټولو مشر دی الله داغه سره نور بلاشی مرګ لري ښا توفدوا سا اغلي دنا زمونګه ملایکا وهم لا يفریتون ودیک منکی پایکی ثم ردوا ال الله مولاهم الحق بیا بدی وافش الله تا چدې مولا ز معاون دی په حق سلام الا له الحكم الا خبردار الله له اختیار د پیسہ لو دے او الله زر دی دی صاحب کا امکونا قل او آیا تسویم زل تسویم زل علیہ او آیا او آیا او آیا او آیا خاموشا پاتے نشے دیوی نشم ویلے نشم ویلے اللہ وی بیاوی او آیا او آیا قل مینجی کم من ظلمات البر او آیا اے نبی علیہ السلام تاثو لسوک نجات در کی پت یرود او چود درياب کی تدعونه تاثرا بل الا لرف عاجز او پټا لئن ان جانا من هاذه کہ مونتا الله نجات را کو د دینا لنكونن من الشاكرین خامخامو بشود شکر استونکو نا اے مشرکان او مصیبت کې الله را مدد کو کافران مشرکان دازل الله زربلا سے شریکان گر زولیو او دی مصیبت په فراغ کړه بیبی الله لچریوالې دا ابو جہل زویری کرامان او تخته دا ډیر خلک قران او اسلامي کبل کو دا سو تخته دا پدې تختی دن کو کیشته تا او خطر بیبی ارا لدا کرامه بیبی ابو جہل سو ان ګور دا ابو جہل ان او دی ابو جہل هر ظلم په پیغمبر کړو پیغمبر ته ار څنګه تکلیف رسول یو ان رالا وی اې دا الله رسولا ز خپل خاون ته امن غواړو چګه ته بس نو وای پیغمبر ته زنا نه زماده دشمن ان ګور خو چې ترا بس بالکل امن لړاشاور بس یې سبب وته نو وی دا الله رسولا په زما په خبره یقین څنګه وکي تا امن غست ثبت څه دي څنګه نو وای پلان کیتو ورشه سودا به کړس در کې کنه نو خامخاس سموتہ ته پوسل پکاري دلته زمون دي سوال لري کله خبر درس کې زګه کوم چې مرګرو تپتري دلته دو ودري دکاندارانو داسي دلته یو مرګي او چرګانو والا نو ما سره ډیره بود پس مې شو ما ته ملوځه تاسو ورو وخت چرګانو له او میلماني مله کومو پچ دافتر پر ستر چرګولو وغه وودا چرګانو کار نه کول او یو طن د دې د پولیسو میلماني یو چرګ راکا ته له پینځل خبر اگر اوبلانک ما له وي اگر راته استستاستا سو وخت میمان رادي کسم چللی او یو تن به پل کې ولاری او ما د ب د اوکشن میمانری زی ل مخکم کوم او کاره مله وکم نو بیا ما دما اندکار سره یا نو سو مو رکه د زمونږ په معشره ک خلک پل او ډکار یا د ډکټ دا ووررکې چې باید دا سان کې دا سوده غواړي دا یاد بره ګونو کې دا خله ک مره نو بازی مرګ لري مون سره مېږي کار څنګه څنګه ته مونږ یو ټريب پکارو تاسو په خوارہ لګلې وو ويږي درې ټريب اوساګه درڅو چاوي چې مولي چې مدرسه کې کار څلو روزي نو تاسو چې د مسلمانۍ ده ها نو د بوجال ان ګور ورتوي الله رسولا زبا خپل غاون ته سخه املقه چې ماده پیغمبر امان راکړي پیغمبر یې عندها پټکیوال تور پټکیو د پیغمبر وایته دا والا هاون یې راته پیغمبر چه کم پتکی رات لوگ دا پت مکی دا پاراروانو او کم پتکی والیو پیغمبر د سر مبارک نا پتکی لرگو چه منڈکتا دا بوجه حلوی تاو خایا اللہ اکبر کبیر الدا جودا کیسا او د جا بی بی ور پسید دا دا دا پارا میں امن غوختی دے دا اوگورا پیغمبر پتکی را کردے دے الدا بعد د مخالب په کې شوور د کت د بیدو خطره شووار نو هغه نوررو کاپیرانو په کی یا چې ک یا خیرالله بچ موکې یا الله بچ موکې د بجه دزې ته وي صاحبانو اغ لا ته او مناتته هغه خپلدایان او بوتانو هغې د چې غه نه و هغېدي په کللاه کې نه دی وکې هغېو حالله ن دهغې نه شي رالی د زبان کو یو والله اغه پدی خو زم زم محمد سره جګړه ل دی چې اغه یو الله دل را مدد کیږي نو دوی ربک د دې مصیبت نه د اوس بچ کم کنا زب زم د پیغمبر پر لاس کې بل لاس ور قوم مسلمانې گmba د ابو جہل مسلمان شو نو دا مشرکانو مصیبت کې الله را مدد کاو کل م ينجيکم هوا اے نبي عليه السلام سود نجات در کیتا سوتام پتیا رود او چاو د دریاب کې تدعو نهو تاسو را بل الله لرا بیا د خپل پریشانو کې پااجزه او پپټم او وای لا ان ان من هاذه که مونږه نجات را کو د دینه مونږ بشد شکرستون کو نا قل تور ته وایا الله ینجي کوم اللهم اجعل درک تاسول الدین او من کل کربن او در هر مصیبتنا ثم ان تم تشركون بیامل تاسو شرک وے ها غزاد در مصیبتنا بچ گئی تاسو بیامل شرک وے قل تورتوایا تو پسند القلب جی ښکاروے قل هو القادر پس لریشتم زل قل کل ہوا یا اے نبی علیہ السلام ہوا القادر دا اللہ چی دینو قدرت والا ذات دے پا دی قدرت لرم کی دی چی رولی گی پتاسو عذاب من فوق کم دبر طرب دستا سنا اللہ دبرین پا عذاب اورا لگلو قادر دے او من تاک ارجو لکم لاند دخفو دستا سنا پتاسو پا عذاب نازل اولو قادر دے او یلبسکم یا اگردی تاسو لرا مختلف پی ڈلیئے عذابن من فوقکم دا برا طرح اپنا عذاب پکانو مولی توفان دربانی راولی چغا دربانی نازل کی سیلے دربانی نازل کی سنک سمودیان عادیان قوم شعیب قومی لود قومی نور ای باین دا برا نعذابو نراغلیو کنام یا لانے ذخفوس تا سنا دازمکه متیر کی الله اکبر وګوره کنه قارون قاروز مکه نو راخ کلي دالانے ذخفون دا هزار شو باز وی غذاب دبر طرف تا سنا د دین امراد ال عمرال ال عمره الظالما ناکار او کمرانان اذه الله عذابها ناكاره و او من تحت ارجولكم لان دخبو ستاسونا یعنى ما ستاسو غلامان ستاسو نوکران چه دا بدخلاقا و دا ظالمانی عذابا من فوقكم دا بار نباران دا کانو او من تحت ارجولكم یا لان دخبو ستاسونا یا دا بار طرح ناكار مشران ناكار افسران او یل س کوم یا او تاسو له مختلف پډلی او اوس کوي بعضې تاسو ته جنگ د بازو مختلف پډللی او خپل میې جنګې اونظرور کې پهو سرې پلاات او دمون بلکې خو خه نه جنږي که نه د واله د نو شریف ص میره خواګ دوستییو بل سره که نه یو به سریننه محبت کې سملووکې منلاري د و بل ډې رزت کوي مختلف پډلی یزی کا بعض کوم نه مړی پهې زمونږی کوش یارهته د مختلف و پاارټو خیال م خسته خ وانان پهکمري شو ویځ ق بعضه کومبا سبا اون زور اوګوره نصرف په نوصر ریفول آاز مونږه څنګه بایدیانو د بیا بیا بیانو د لعلهم لا الله هم یب قون دی دپاره چې دي پوه به به تغذ نسبت د دروکل ودي لاستقوم او دا حق دي قل تو ورته وایا قل څل کوي غره تاونه پکې دا دې مې سپاتې چې بیا نمبر غلط وایې قل لستو علیکم بی وکیل قل تو ورته وایا اے نبی علی سلام زنی ما باندی سو باندې ذمہ دار لیکل نبی مستقر د پاره د هر یو خبر مستقر وخت د پوره کې دوستا پهتهلممون تَعْلَمُونَ د چې تاسوبه پوه ش زاره تللهزی نه کله چې تووی نه ا هغه کسان یا خودونونه چې نه نوي زمونږ په تونو ک تونو پورېټوکې تقال کوئغلط مطلبونه با دی پورې خندنی کوي یا د په ریز عن همدي نه مخواړوه حتی یا غغو تردي چې دی و ا م ا ي ن س ي ا ن ن ك ش ي ط او ک ت ا ن ا ي ر ک ش ي ط ا ن خ ي ا ل د ن و ت ک نو ن ا س ت ی ا ر د و غ ل ط ذ ک ر ا و ت م ک ی ن ا د ی ا د د ق و م د ظ ا ل م ا ن و او ن ش ت کسانو ف ا غ ک س ا ن و د ی ی ت تقوی اختیاری ده حساب ده مشرکانو نه حساب ولیکن ذکرا لیکن یاداش ده ده دیده پارا لعلهم یتقون دیده پارا چی دیو یریجی ده اللانا وزر اللذین پریده و آغا کسان وزر اللذین وزر پریده و آغا کسان اتخذو چنی ولی دینهم لعبا ولہوا جن مطلب نو دی خیال کوي وزر الذين پردا واغ کسان اتخذو چې ګرځاولې دی خپل دین لعبا ولہوا لبی او نمایشه دا دین لبی ګرځولي د دې لبی ګرځاولې دی ګرځاولې د اسلام لبی او تماشی یا گر زولی دی خپل دین له لعبا ور ابس ته دین وی دین بنی او ته دین وی یا تاخلک پری دوا و زر الذین اتخذو دینهم لعبا ولہوان وغرتهم الحیات الدنيا دو کا کی چولی دی لارا جوندا و ذکر به یاد دیهانی کا وپدی سرا یاو نفس بما ما کا ثبت پس وبداغی چی کری نبی دی نفس لر سیوا الله لا نسوک دوست او نسوک سفارشی و انتا عدل کتپی دیاور کے کل عدل حر کس مفی دیا وابت نغستی شی اولائک اللزین دا اغا کسانی چی حلق بکری شی او بشر می گی پس وبداغی چی دی کری لهم شرابم دیل اسکاک بی من حمین دا یشیدل اوبو ابداس یشیدل اوبنی تیرمذی کې روایت راځي کانا اب دا سیوبی چې دې سم به خولې ته نږدې کی دا لاند شونډ به وړاندامه پورې راو تختي دا بار شونډ به بارو تختي دا غاونه به کولاو د قشاندې دان چپا کی شيخه الله دې موږ او تاسو سره دي نو بیا چې راځي او ګډوکی کانا یتجره او ګډ ګډ باندې به با مارې تر راځي روش دې مارې نه ورخته شي دا کلمی به غونډه ټوکلي ټوکلي دا لهم دیل بسکاکی من حمیم دا یشیدلو بونام وعذابن علیم ونذاب در ناک بیه بما کانو یکفرون فسبب دا آغی چی دی کفر کوا قل انا دعو من دون اللہ قل او آیا اے نبی علیہ السلام قل او آیا ورپسیم یا رد شرک پر دعا اور رد شرک پر د ایید شی نزول کې مو ذکر سسیین کر کوي چې نبییر اسلامې د تبلیغ نه من کوو مشرکانو ډیررې هرب استعمال کې زمونې وکه والټ کول وکه مرګری وله شدان کا په سر کو باندې اچول مرګری مرګری په شو را خل پهسی والله کانی کې اوودل درې کاللی نظر بند سااتلی او پ او دغ ټول تبر دا شعب ابي طالب چې دي درې کاله او خوښه د کاندارانو ته ویلي وو چې دي ده نغوري سودا یو نسخه ټول سردارانو الله اکبر او دا کمی زنانه چې سره پهږي کې ماشوم کنا نو چې ګړته بخوراک نه تدلو نو ماشومان په ونو او ماشومان په ټولش بچون کل او دی کافرانو به انځای کول خون به ته ورکو دا درې کاله سوشل بایکار دا پیغمبر نکرده و چی تو دا لا اله الا لا تبلیغ پریده و دا نبی ریسلام خواد تا دا خالد بن ولید پلار ولید بین مغیرہ او قضبه بین ربی امرالو ولیدو دیر مالدارو او دا دی قضبه چی دی دا دخستخستلونوی دا ولید ورطویی د خالد رضی الله خالد بن وليد لارا وليد بن مغيره چې تد دې لا اله الا الله لا تبلیغ دا تبلیغ کپری دي زړه ته دون مال در کوم چې ثابت نسلونو لپاره کافی شي او د باور تویا کته لا اله الا الله تبلیغ فريدي زما د کمه لور سره ته تقوخین او نکاحه لکوما او مہر مہرم درنه غواړم نبي رسول الله ورته وی نه مې د دولت لالچته نه مې د زنانو خوایښت دی ځکه الله پیغمبر امام او د الله پیغمبر رسوله کدی کې زما سازینو لاړه دي شي کړه نو مشرکان بل وقف تیار کړه چیرې سره د روغي و وسره وکي کوچ لو کوچ زو سمونږه صحابه ریته تیار شو سب د مون خبره ته تیار شو د زموږه خلک وته 1/3 وي کنه چې 1/3 ور سره وکړي په دا په دراغه چې اے محمده چې ته وینې راغلی زمون خاندان کې کلي جوړو کلي رو روا او د کيمیا راځنه چې تاسو تبلیغ شروع کو دا قرآن بیانو دی شروع کو او د الله اله الا الله یې نه شروع کا کو. هر کور کې جګړې شروع وي روړ ضرور مخالب شه خزا خاؤن پا میس کی جنگ کیا زوی دا پلار خلاب شا دا دی با مخ کی نتیجہ خانی یا دا دی جگڑو زی مدار باتے تا دا مسئلی شورو کنو خلقو کې اختلاف پیدا کن اوز با بازی خلق وی زمون دیر سمسا مکی کارو و دا اندوان رالا دا قرآن چاو تا بیانی له اندوان ہوئی خوا و دو دو ایک ہو و جدہ جدہ ایک دا رنگی ددي جنگونو زی مدار ب مونګه ستا خواته د خیرخوای په جبر راغلی یو دا جګړې داسې ختممیدي شي که نه چې ته ز مونږه د خدایانو خوېسموایه دا موای چې لا منات مه مدد کوي او مرا مدد کوي او مونږ خواې مستال لا را مدد کوو تهې کمله یا د غ خو مونږه ملو مونخوا غ را مدد کوو نو کول دا سی مل جل کرده خوشا لی زندگی بطی روی تے پاک اتحاد سرا کول دا وحدتی ادیان ترتیب بچلی یا کولی مونگ بطاسو لسا نوائیو تاسو مونگ لسا موائی اللہ تعالی ورطوئی اے پیغمبرہ قل دیتو آیا انا دعو من دون الله انا, انا دعو من دون اللہ آیا مونگ را مدد کو سوا دا اللہ نا اګه جن مونته نپرا کولیش یو نه نقصان لا ته مناته غوځا سر سدي که مونږه د الله ربول ذات نه الاو بل چاته را مدد څه چغو الله مونږه ګمراه شو قل و یا اي نبي السلام ندعو من دون الله آیا مونږه را مدد کوه و ادا لانا اګه څوک چې مونته نپرا کولیش او نه zarar کدا ته موګه و نرد علا او قابنا مونږ به ور پخ وړ پوند باندې بعده اس حدان الله فز دین چې مونږ ته الله هدایت کړې دي کلذي و نكون کلذي او مونږ به شپه شاند هغه تن چې ګډ وډ کړی هغه لاره شیطانانو پزمک کې حیران دی پریشان له اصحاب دا یو مثال تر او وضاحت کیه یو سڑی باندې پیریا نو چપરા دلید پیریا نو گډوټ کړی یو مسافر دی بیابان کې د ملګرو سره یې پیریان پیراشی او دا پیریان ولا په دماغ باندې قبضه وکي لار تنه رکیه سرګردان ګرځي ملګری سم له لري ترا کاږي او دې پایس نه پوي نو تارنګي دغه مشرکان په دماغ وباندي شيطانا انسی او جني اهل باطل او قبضه کړي نو اهل حق را ولي سيدين تا خو دي نه پويږي نو ونردو علا انقابنا منبا و و فخلو کندو فذ اينا چې منته هدايت کړي الله کلذي او مونږ بشور پشاند آغتن چې ګډوډ کړی د لر پیرانو شیطانانو پزما کې حیران دي پریشان لهو اصحاب دلمرګریو يدعونهُ دلا بلی په طرف د هدايت ايتنا وتوې زمونږ تر رب تراشا قل تو ورته قل حسويم ځل قل پسېل ده ها سلام دې ورکې قل ان خد الله هو الهدى قل او يا نبينا سلام يقينا دين الله چديدا هدايت والدي يقينا هدايت الله والهدى د هدايت دي وامرنا او منت حكم شوي لنسلمه چې غاړه کیدو کتابداريون کو لرب العالمين ده رب د مخلوقات وأن او منته كم شوی د دې خبري اقيم الصلاه چې منز قائم کې منز قران سره ثابت دي ها وأن اقيم الصلاه وأن اقيم الصلاه چې قائم کې منز واتقوه او يريګيد الله نا وهو الذي اليه تحشرون او اللادي اعزا جاءت بتول لا جمل قول شيخ وهو الذي خلق السماوان والأرض بالحق والله غزاد دي پیدا كله دي اسمانونا وزمك دي فحق سرام ويوم يقولو فكمرس شا الله يكون فا يكون شنو شبا قولوه الحق ويناد الله حق دا وله الملق اللالباد شايدا يوم ينفق في السور فكمرس وفكوا لشي فشبه لكي عالم الغيب والشهاد اللح فوه دي فپرده وفحكاران وهول حقيمل خبریر او الله حکومتتونالله خبرزار زیاد دی, دی وقاله ابراهیم مولی بي آ د ز نه واقعیا د ابراهیم مله سلام شو کو داې د مشرکانو دا و کوله چې مونږ د ابراه اسلام پهدينین باندې و نو عکه د ابراهhim السلام دی صدي اغه د شرک او د مشرک نه برائت کړوی اغه د شرک او د مشرک نه برائت کړې دي پدې دی باندې مصیرین ډیر خېستخه خبرې ذکر یو دا لکه تفسیر بحری موहीत والا ذکر که کړه خاندان یو واجب الاحترام بزرگ دی مشر دی او اغه د دین خلاف کړي نو نوایا کټو مسله بیانې کنا باز خلکو یاره مشرمي ورو لار دینو تر می دینو چې هغه په غلطه یا نو مسله به په څنګه بیانې په طریقې طریقې طرفا آداب سره دا و ګره ابراهیم علی سلام چې پلار ته دا خبرې کړي سورته مریم کې باراشی آیت نمبر 41 نا یا بتي یا اباته یا اباته بیا بیا وې اې زم ما با جان اې ما با جان اې ما با جان دا کار صحیح دی دا کار غلط دی دا کار ګمراه دی دویم دا دا ابراهیم علی السلام دا پلار چې وو دا د قوم یو اعلى انسان وو دا قوم بادشاه د هغه وخت او نمرود بادشاه او په دنیا بادشاهي و هغه پر ترغي په خلل نکولا چې تر څو باندې آداب د ابراهیم علی السلام فلار ولا تاج نو پثر کړی د ریدار زماني غټ پیرو خلق مور کرا نظراني شکراني مرولې خدا پیسې الوا او الواو دانہ نظرانو کې بخل کچی نه کیرا وسته او بازي مشایخ وای چې کله ابراهيم عليه السلام دا مسله بیانول شروع کړو نو پدغه وحدي کر 400 جنه کې ویلند مخ منقطه خلق وروسته وي دونل وی چर्चे وله اچھا ابراهيم هم دا پلار دونل وی پیریوا دغت جینا کوو پا کمسو و لکم را کولا او ابراهیم علیہ السلام راگی او پلارتا مخاما خود ریده او ارتسوی یا نو راشه جی دا پیغمبران و تبلیغ کول غواړي نو د قرآن د دا پیغمبران و تبلیغ دا کخا قرآن که دا تبلیغ تریکه را کن راشا او گورا ابراهیم علیہ السلام سنگا تبلیغ کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ د إبراهيم عليه السلام تذکره 25 سورته نو کراغلی دا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَّا تَعْبُدُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلْ ظَلَّ آزَرُ تَامًا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إذ مَظْلَارَا آيات نص نیسی اسنامن شکلون د نکانو ځکه تر ازم ما تر وایس قال ابراهيم لابي ه ازر اتتخذوه اسناما الها ايات نسي سنم لرا اسنام لرا شکلون د نکانو بتانو دغه دي بتاني جوړ کړو سيرو کړيوه بوتانی جل کردی و ابن جری را آغا ذکر کئی و تفسیر خازینم ذکر کئی سنم ستا وی خلا کوئی بس سنم بوتتا وی نو سنم ستا وی بوتتا خودا دی سنم پا وضاحت بانیزان لک پویا که ذکر تاسو لبدی معاشره که دیر سپیت پوش پا نظر راشی چه تا دا قرآن نه مسلس دکه چه دی درگاونو تسجده دی درگاونو گیر چاپیر تاوی دا دی تا نظرانه او دا شرک دی نو داگه سو پیت کول تا وی چه داگه پا خواه مشرکانو بوتان را مدد کولو او دا سوی مولیان را لو خلکو تاوی جا دا باباگان ما را مدد کولو دی داگه بوتانو والا آیتونا په درگاونو پا قبرونو لگی نو دک دا سنم پا زا وضاحت زان پ فين وي لکه تفثری خااضنه تبري وغرا الذي ي تخصظو من الظحبي والفه والخشببي والحجري والمدرياصولةسان چې س دی توي چې جوړول شي د سرروزروونه د سپین غونه د لرجنا دکانه د خاوره د انسان فشک د س وتهسه و بیاکه ډیر ووضعحت ددي تاسو د کول غواړی دی دپاره ی کتاب البسایر بهګورئسااعیر لل متوسلی للمتوسلین بیا داخلل مقا سوي چې د سرزرونا یا د سپینو زروونه یا د لرګنا یا د کانی نه یا د خټې نه جوړ شي خو انسان په شکل اسي نوېره یو جاندار په شکل باندې کله انسان په شکل نی هغه طبيعې هیکلوي هیکل سو위원회 شکلنا هیکل ابراهيم عليه السلام دا قوم چې ونه دا بت پرست کو دي د خپل بزرګانو پټوان او تصویران جوړ کړو هغ سره می نهوه د هغې په شکو باندې درکه بوتان جوړ کړی وو په دی وجهنا چې ګې دا خولی کان دی یا خې لرګې دی یامون لرګې چې خولی ډزین جوړهوو پخوا دی پوختتننو د ععلاقوکې میدوان پاتې شوي دي اوسم بنی او بازی بعضې علاقاقې اندوان شته دی نو پکوانو مشرانو لو پته یي چې جا اندوان لیدلی کته لیه اګيبم رام چاندر او د کرشن د غی عبادت کوو اګيب یو من کانې پلو کورو ته ور دان نه کوو اګاب تراشلو تردیبور به تراشلو چې د کرشن جی شکل به تن جوړ د کرشن جی شکل به پک جوړ او داغه کಾಣي با د من له پینزو تصویر تراله دغه چې غټ کಾಣي با په یکه بغیر خپل تصویر جوړاو د کریشن جی یا د رامشندر نو بیا به دا غي بعد شروع نو چې کله دا کಾಣي غټو او یومن کಾಣيو دغه عبادتونه نه کوو خو چې کله په کې خپل بزرگ دا شکل جوړکا نو بیا به ولې عبادت چھوڑو چه په پکی درام چندر یا دا کرشن دا دی تصویران بے پکی جوڑ کنو بیا به داغی عبادت کنو نو مطلب دا شو چه دا عبادت دی دا کانو نکولو خوا که دا کانو عبادت کولی نو بیا خو بغر تا پسیج دا پراسون کنن دا دی عقیده داوا چه دا مونگ چا شکل جوړ کرده دی نو مونگ دا دی اصل که عبادت کوو. با دغې داغی عبادت کوو داغی روحونا و ترازی رو ابراہیم علیہ السلام فلار توویا ویس قال ابراہیم کلاچیوی ابراہیم علیہ السلام لے ابی اقبل فل فلار آزارتا اتتخذو آیانیت تاسو اسنامن شکلونا اس دا نیکانو اس کدر غمانو چی پا بکلا با پوئی ہے خوا دا نیکان شکلونا او بدیګه د ابراهيم عليه السلام <سؤال> پلار ډېر ماهر وو پری بوتا نو جوړولو کې خاص بو탄 به جوړولو خلکو ته پبايا اسنامن شکلونه د نهکانو خلکو الهتان اتتخذو اسناما آیات سنیسه شکلونه د نهکانو الهتان مددګاران اني اراك وقومك فيذ ولالمبین ایزا ما با جانا یکینا زوی تا لرا اوستا قوم لرا سو نا خلی خلی کار کھوی دا چیو تو اینی اراکا زمون گستازان وی پا دی پا قبل بیاس جا سکی لراکا گا نمبر ایک و تولی کا اِنِی اَرَا کا وَ قَوْمَکَ فِی ضَلَالٍ مُبِینِ زوینم تعال راستا قوم لرا په گمراه ښکار کی ابا جانا تم گمراهی قوم دې گمراه دې تاسو دې کانو چې کلورو ته عبادت کوی تدین طوافونه کوي دی نظر نیاز راولې وَ کَذَالِکَ نُورِ ابْرَاهِیما دارنګې عہدل ابراhimیم سلام تا ملکوت السماوات سماات اجااد داسمانونو دزموکوو ولې یکوونه من المقین د دپاره چې دي د یقین کو اونکو ن فلم ماجن نهلی ر کووبا د ابراهhim ال اسلام وواسطته چې وه نو دا مجوسو سرم هم او دا رنې او د در چاچی دبوتانو عبادت کونو داغی سر امواسی تراغ لیوا فلما جن علیه اللیل که مخلقو چه دعور عبادت کون فلما جن علیه اللیل رعا کون کبا حرگل چه تیارک پد باندش پی شپرالا رعا کون کبا کون کبی ولیدا قطب سطوری ولیدا نو دې دې خلکو هغه كتب استوري تسجيدي کولې ابراهيم عليه السلام غ خلق کړې کوي اغي توي هزار دې داب زمارد دې تاسو مخول دین درا bale نو هزار دې دا زمارد دې یعنی آیا دا زمارد دې یا دا زمارد دې تاسو په ګمان کې سو وخت په غستوري وو چې کله هغه غيب شو قال الله يحب الآفلين چپاغه باندې غایبوالی راضی پټیگی زغودی سره مینا نکومه دی بنی دا ستوری بغیب شي دا به ضرورت را پیشي نو بیا بس کوما چا چې د نواری عبادت کو د شپې کوله ضرورت را نه بیا بس کوي که څوک د شپه مې عبادت کوي نو دا راضی خونی خونین دی او بیا څه کويا قال هاذا ربي آیاذا رب دې فلمما افلا کلہ چیب شو به زمینا نکوما د غیبی دن کی سرا فلمما رال قمر بازغا ددا خلق تربیت کی دعوت وتور کئ فلمما رال قمر بازغا هر کله چوریس پوغ میں روخانا ویدا زما رب دی هر کله جس پو میں ڈبشوا پری وتا ویلا ربی کما تهدایت نو وکڑ رب زما لاکوو نننه من نلق مزال لی نه خا مخ ز بهون د قومم ګمرااننو <تصفيق> نه ز د چاوم زمون غستا غ په باې نهخه او دو سره ولی کا که ما ته هدایت نووي کړی رم زما خا د کوم ګمررااننو ما هم بیا د سکووم بعدت کوو د سکول بعدت کوې وغ دی ګمراه وي فکه ما پیرا تاو شو مستقنا فلم مره الشمس بازغا هر کلی چې اولی دنور بازغا چمکدار پلکی دن کې وی ایادا زع مرب دي هاذا اکبر دالوی رب دي داب جغل وی خدې دي فلمه افلت هر کلی چنور ډوب شاو قال وی ابراهيم عليه یا قومی انی بریوم مما تشرکون ای زما قوما کینن زبی زاره دا آغ سنا مما دا آغ سنا تشرکون چې مسلمانی کاوه چې شرک وې کارو دا تاسو چې کم شرک وې زما دا غن اعلان بهی کاټ کيله پیرا کا گو نمبر ورکا احمه همه خبره داوت د ابراهیم علی سلام حالله یاقومې اننی بریوم مما تشرفون اننی وجهتو یکې ما بکړی ریځان خپل لللهزی اغ زاتته په توه سماات چې پیدا کوړی مانو نام او ځمکې حنیپ په داسې حال کې چې کلږ توحیدوایم وما انا من المشرقين او ظیم د مشرقانو نه نمبر وله ورکېله پرااکه او شما وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ زَدَ مُشْرِكَانُ نَنَيْم ابراهیم علیہ السلام سوئی؟ زَدَ مُشْرِكَانُ دَا ابراهیم علیہ السلام دعوتو تبلیغ دکا انداز دکا دن انبیاؤ تبلیغ دکا او بیا دا معلوماتم کوا چه نن دور کی دن انبیاؤ پناحجو تبلیغ کم خلق قی چه ترتیبی دن انبیاؤیو ایو وحاج جهو جګړاو کده سره قوم ددا قوم خلاف لارم خلاف بادشاهم خلاف میدان کې یکی اواز ولار وحاجو قومو جګړاو کده سره قوم ددا قال ابراهيم عليه السلام ورته وی اتحاجوني في الله آیا تاسو ما سره سر جګړه کوی په دا الله کې وقد هدان مات الله هدايت کړې دی والله اخاپو ما تو شیکیکو نبيی کله پرا نمبر ولهوررکه والله ااخافو ځ یاېګم ما د اغ سه تو شریکو نبيی چې تاسو شیک جوړهوي د الله سره چې تاسو شیک کو الله یشا عرببي مګر ا هغه چې وواړی رځما شین سسیذرات و سعارت یذرازمہ ارسی صفائلم افلات تذکرون آیات اسون سیتنا حاصلوے و کیف اخاف ما اشرقتم کی لے پراکاگا دا بوتیو تر غوندو ابراہیم علیہ السلام څنګه دعوت چلی دعوت اهم نکا دا هایلایت کا, کا چې چل د کې د انبیا او د دا دعوت په دا قران چې بوسو کیو بره بوزی وکیف آخاپو زبسنگا او یریگم آم ما دا آغسنا اشرکتم چی تاسو شرکوه اشرکتم تم اشرکتم چی تاسو شرکوه چی برای بیزم سوئی؟ زبسنگا او یریگم دا آغینا چی تاسو شرکوه ولا تخاپونا تاسو نیریگی انکم اشرکتم دا تم تم او کمو ریمانا تاسو تاسو تاسو ولا تخاپونا وحد عبرائیم علیہ السلام سونا نرو ولا تخاپ یکی یوازی دی قوم خلاف پلار خلاف دا وقت ظالم بادشاہ خلاف ولا تخاپونا اداما سلگا سی گپ نوا گپ گوڑا نوا دیچ بیان کا بادشاوی دا سڑی اسو زوی سڑیا پلار روی ٹول خشاک دا دیسا دا کبزکو مخا سونا خشاک چلنگی شپگ میایش تے خشاکرا چلی دو دا غون خیرات پلار کلیو گا جازوی ختم کې وَلَا تَخَا کُوْنَا پَدِیم کی لَرَاکَا گا دا پکم و نکتو چی دی کلی راخ کلی دا دی حائلائٹ کو او گورام ابراہیم علیہ السلام وئی اینی اراک و قوم کفید مدین زوینم تا لرا سا قوم لرا و گمرا ایخ کارکی بیاوی که ما تا هدایت نوکڑی رب زمان خام خواست باوما دا قوم گمراحانونا یعنی تاسو گمراحانیه بیاوی یا قوم ای زمان قوم اینی بریوم مما تشریکون زبیزاریم د آغا سنا چه تاسو شرکویم ان جهو وجه لللهزی فطره سمااتې والار د خنیپ وما انا من مشرین زه د مشرقانو دنیما والله اخافو ځ نهېګم د انه چې تاسو شرک وکې په ااخاپو مع عشرم ز به څنګه یریګم د غنه چې تاسو شرکې والله تخافونه تاسو نهېږې ان کو مشرک تاسو شرک خبر مو خیال ترا دا خبر به کوم کوم بیا بیا کی تاسو شرک کوئ زما شرک نه تاسو نه ریګئ چې شرک کوئ زبا څنګه وئ ریګم چې تاسو شرک کوئ زما د مشرکانو نه اعلان دی، کازه تاسو گمراهانه زارت گمراهي خبر حسین درانه لا دا د ابراهيم عليه السلام دعوت ته خاص ولا تخافونا تاسو نه ریګئ انکم اشرکتم بالله چتا سو شرک و د الله سره دا شرک یوازې د بوتانو بندگی ته نه وي مولانا مفتي شفیع رحمت الله علی تفسیر ماری قران کې کی ذکر کیا چې شرک سره بتو کی بندگی نه یي کسي پرستا رسول ولی پرستیتا ولیتا پیغمبرتا دغه صفات ور کوله دا رنګي چې د مزاراتو باندې دي ته خلق او حاجت روی غنی چې دي زموږه موتیبت د پد کوي او زمون حاجت پوره کوي نو مفتي شفیع رحمت الله له تفسیر مارخلقان کوي ځام شول دي داغه تفسیر نه هرپتوایا ودا دلې کړی نه مونږه زکه بیانو د قران کې او ګورا وکیف تخافون ذا بسنگو یریگم دا آغنه تاسو شرک کوي ولا تخافون تاسو نریگه انکم مشرقتم تاسو شرک وی دا الله سرا او دا شرک یو دا سیزدی ما لم ينزل بی علیکم سلطان شندیر علی گل یلا پدیبان हिذ دلیلا فایول فریقین احق بالامنا فایول فریقین او کما یو د دوه ډلو نه زیات حقدار د امن د ک تاسو په یګه الزینا امنو ولم یلبسو ایمانهم بظلم ایت تا خیال کوي دا مونګم او دا صحابو موره ده صحابه رضی پیغمبر تا د الله رسول دی ایت کی خو شی خبره شویلغه هغه کسان چې ایمان یې ورو له ایمان سره ظلم یو زین کو ظلم نو ظلم ما ده سره وضع شی پی غیر محلہی یو څیز به زا یکه خوندل دا ظلم دی لکه اوس د پیاله او د چایو د پارا جوړ شوې چې پیښل کېږي ګانا اته دا خپل او دا هغه او د ټول زه کېږي چې خلک باندې نه وبلاس کرا شي او د سړي اذن په کې درم وګورینځي نو ظلم خو دي دوی کمیته وي کمیته نو الله وئی هغه کسان چې ایمان رولاو او یوځې نکو دي خپل ایمان سره ظلم دی له امني او دا په هدایت باندې دي صحابه را له ادا الله رسولا موږ نہ وکړو خاصه ناس کمی شي وکړو لکه موږ د امنيه نبی عليه السلام ورته وئی دلته د ظلم شریک نه ادینه مراد شرک دی زه ظلم نه مراد سری شرک دی اللہ اکبر صورت لقمان کے راضی یابو نی لا تشرق باللہ ان شرک لظلم العزوین شرک غر ظلم نو سایت تو گورا اللذین آمنو آغا کسان چی ایمان روڑ لی دے ولم یلبسو ایماناهم نی دے یو ذکڑے دے خبل ایمان سارا شرک ایمان خوراوڑا د مطلب دا نه یو سړیخه مسلمان دیمونوزه او دس روجان دکات حج خیرراتونه صدقات ارسه عرضسه کوي د بهرو بک شیر کېدي شي نو بیا به نوم د مسلمان چلېږي د د الله په کا غزو که به د ایمان لبر او الله معلوې تفسییر روحلمانې کوي چې د یوس کې به انشاءاللهڅه ض پسس را شي چې دغه قسممه مسلمانان چې نوې د مسلمان دی أو دي كافر و مشرق و دا نم رزيزة چنجون هم ليرزياتي خواه تبا ويدا پوخ مسلمان دي اكي ايمان نبا پخواه وطلية لكن پا درگونو با اكي دا جوڑايا پا جادوگرانو با اكي دا جوڑايا الذين آمنون اغاق سانچ ايمان رولا ولم يلبسوا يوزه نقاط بال ايمان سال ظلم نو دی کسانو لا امن دی نو امن بچالی هغه مسلمان تا چې کیدکه شرک نشتا چې کیدکه شرک دی ته امن نشتاه او هم محتدون او دی فهدایت دی وتلکه حجتنا دادلائل مور کړیو دی لارام ابراهیمه ابراهیم علی السلام لرام علا قومه په مقابله د قوم د کې نرفع درجات من نشا موندره جی ورکه او چاله چې مونږه اوږوړو ان ربک حکیمن علیم کی نن رښتا حکمتن وال ذات دی علیم او ذات دی او وحبنا له اسحاق او یاقوب لا رب خدا کور اوړاړلو الله الله ول اسحاق او یاقوب ور کا اسحاق ذوی دی او و وحبنا له اسحاق وبخ من دل اسحاق دا زمو تو بخ دا ابراهيم عليه السلام او زكريا چې وا دې کری بیا مته الله دې نه ور ورکری بیا به بی هغه بچی ته الله پاک ابي لوي کری نو هغهم وا دې کری نو هغه ته الله يو يعقوب عليه السلام دې کې بزماني لګی دی تا قران په يو ګوټو کې زدا ک چې ذکر چې مونږه او بخه دل نو او زوين پدیو سوناو دیر وقت پدی نگی دلیه غا یو چریو جمعات کی به سوال کو اے ربا یو ان گور ترا کی چکور تزم او خلی شملے کیہ دلوا دم نو کلی پخپل ہا دلانے ان گورم گوфта نو دی کتے بل اس سوال نہ راجہ سوال بیا څنګه کاو چ اے ربا کور تزما چن گور خولي خلی شملے کیو نو زالیم وعدہ گوhto نو ویزوین پک گوhto دالم نو بيد از ویل دلم غوښتا نو بیا وسره الله میغم غوښتا نو لنګم میخه چې خیر دیر په کی دا ور بلاتې څه هولغه د جمله کې ذکر کوله وو وهبنا له اسحاق وياقوب کلا حداینا دې ټول تمه هدايت کړيو ونو حداینا نو عليه السلام تمه هدايت کړيو وې د نو عليه السلام د ابراهيم عليه السلام نا د تو پانی نوح نا لکدری ثوکم دوزره کال مخ کې تیر شوې دي نوح علی السلام څو څوکم دری ثوکم دوزره کال څوکه د ابراهیم علی السلام د نوح علی السلام پر میلد کې له دوزره کاله فاصله شوه دری ثوکم کال کم دوزره کال فاصله نه چا په میلد د نوح علی السلام او دې بے ادنو علیہ السلام اور دا ادم علیہ السلام درمیان دا فاصلہ دا 1000 سال دا نو 1000 سر 2000 کال دا جواب ک اللہ ابراہیم علیہ السلام اور دا ادم باہم اس کے سو 3000 کال دا ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر 2000 کال دا ادم باگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گور تاریخ ہمہ تیارالو دے رفسان ال ابتدا و النهایہ دادا پخوانی تحریفو کی شورو شویده دی نوحا نحضینا ممنوح علیه سلام دم هدایت کردیو من قبل مکی ددنا من قبل مکی ددنا سونا ستر سو نو سال مکی من قبل ستر سال قبل و من ذریتی د دا نوح علیه سلام نام داود علیه سلام سلیمان علیه سلام ایوب علیه سلام دا انبیاء و دا نمونو لکشماری خواه نمبر ایک ابراحیم و تلکا خجتنا آتیناها ابراحیم یاو اسقال ابراحیم دا نمبر ایک دویم و خبنا له اصحاد نمبر و یاقور نوحاً نمبر و من زوریته داود و سلیمان و وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس سوتو و اسماعيل ولياس ويونس ونوطا سوتو دادتون دون انبياء وتذكيروكا وَمِنْ زُرِّيَتِهِ دَاودَ وَسُلِيمَانَ وَأَيُوب وَيُوسفَ وَمُوسَى وَحَارُون وَكَذَلِكَ نَجْدِ الْمُخْسِنِينَ دا کم رنبنی سلور پیغمبران چی دی که نا کم ابراهیم علیه سلام، اصحاق علیه سلام، یاقوب علیه سلام، او نوح علیه سلام دا پیغمبران اصول دی دا صول دی اصول دا انبیاؤ بیاور پسیو گورے داود علیه سلام، سلیمان علیه دا پیغمبرانمو او وردا بادشاہانمو څو سوک داود داوود السلام او سلیمان علی السلام پیغمبرانم دي او بادشاہانم دي ورپسې ایوب علی السلام یوسف علی السلام پدی باندې ډېر زیات امتحانات راغلي موسی علی السلام هارون علی السلام دي دی تديري معجزي ورکلی شووي ذکریہ علیہ سلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ سلام علییہ سلام دہ دیر زیاد زہری شہمائل رس اسماعیل علیہ سلام یساء علیہ سلام یونس علیہ سلام لوت علیہ سلام دہ دیش شریعتُن دیر مشũng شیونو وإسماعيل ولسعاء إسماعيل عليه السلام يسعاء عليه السلام يونس عليه السلام لوط عليه السلام وكلًا أو حرية ولا وروال بمخلوقات ذا زمانين ومن آبائهم بلارانو د دينا د أولاد د دينا د روند د دينا واجتبينا من وركلو ديلرا وهديناهم مضبوط كلو من ديلرام إلى صراط مستقيم فلا رب برابر ذالکا خود اللہ دادا اللہ دین دے تدایت کی پا دیچارا چاوواری دا قلوبندگانونا ولو اشرکو بلپرد والمحال کچرت دی پیغمبرانو نم شرک شوئے وے ولو اشرکو کچا شرک لے وے خوو لو بلپرد بلپرد گورا دا پرد کول ندی دا دا محال سیدم روا دی یو یوسیز نا ممکن دی یوسیز امپاسبل دی خد تہ اگې فرض کول شي لو پارسکول دا نا ممکن هم روا دی دلته دا خبره فرض کرو اگې چنتی خد دا نه خو کې چت بل دا خبره کو نا ممکن دا که چرته دی پیغمبرانو م اثر کې پکې دا شرک بت بیان نه نو قران کریم کې د دې انبياو تذکره او کا په قران کریم کې د 25 انبياو نمونه راغلی دي په دې روکو کې د اصله انبياو نمونه ذکر شو او څنګه د دیرو تذکره دلته وښودل نه بل زینا نه دا بینیم تذکره دا انبیانو دا بازی ملائکوم بینیم تذکره شوی دا لکه جبرایل میکایل هاروت ماروت رعد او مالک دا بازی کفاروم بینیم تذکره شوی قرانته قران کې له چا تذکره شوی د کافرانو ابلیته فرعون حمان قارون بل آزر تبت یدا ابی لہب ابو لہب دسو کاپیرانو تذکره دا؟ دا شپگو کاپیرانو، نمونه بای به کې دا کاپیرانو، د شپگو نمونه دی کرسیوی دی آغا یو تن با، دی کتابو رو دا بایندنگ کو، بایندنگ پینجا چې چه گتا و تواچه یو برابری شویگن دی نو آغا دا زحلیم زیبه دا کار کو، چې چا بو کتاب رو، چې دی تراتا گتا و چوا، دا گتا به و چې نو چه دن نبیوک څولې نک پېمږي په لېګې مې کړو نو راځي به فارښتنه کې هو دا چې سیمه دا کتاب دا اوران مې دی دا ټول <سؤال> کا کار ورځي کې مضبوطی متلوي ته کېږي چې راځي دا هغه ته مې درځار باينډینګ وکړه چې کارو پدې راځي به پېښه ولا ورکی وې لیکه څه په کې لیکيري نه دي وې نه بل زمې نه لې دي او چې ماو کتو دا پر اورم پخې راځي وی مایدونه پات کتاب ذی پر اوسته کی نوته مستانو ولیکلو پر اورب دمه ستانو ولیکلو او د قاروخ بسې په خپل <سؤال> ولیکلو مې زه داخر بشان پدې کې سکیا نو قران کریم کې د شپغو کا په وړاندېم تذکرہ شوې ده د مریم نوم په کې څیز سره تذکر شوې مریم نوم په کې څو سره تذکر دا خدای سره یاد یا یاد مریم نوم په قران کې 30 ځارته ذکر شوی او په قران کې د یو صحابي بنین تذکرہ شوی دا ته سیدنا زید رضی الله عنه و اسماعیل او نو الله فرمایدا اثلث انبیه ذی رکو کې ذکر کا ولو اشرفو کچته دیشر په قران اے لکا تا دومنه پیر اول غن دومنه پیر یاستا میخه د پیدا پیګل درکو خو په اخر کې دا سي پیچانا نه اونتا میچا دی په جرا کړې هو دی در په دې سي مالیو نو که تا ډیر غه املو دی بلا تسبي بلا بزرګي بلا سجدي ا دونه اونتا کيده کې شرکو تاي سپه پیدا نيشته اللہ اکبر کبیرا ولو اشراکو دادا شرک اغبدیت بیانی ولو اشراکو کچر تقبل پرس کا دیم شرک کڑوی لحب طوا نخام خام برباد شو بود دینا ما کانو یعملون آغا ملون چی دیو کو علام علائک اللذین دا کسان دی آتینا همو الكتاب چو ورکڑی موندی ده کتاب والحکم دا حکمت خبره والنبوت و پیغمبری فا یکبر بیحا حالای که انکار کهی پدی سر ده خلق علی ما نور خلق پیدا کری دی فقد وکلنا بیحا مونگا مقرر کری پدی بانی ده سیو قوم لیسو بیحا بی کافیرین شن دی اغی پدی انکار کونکی اولای کاللزینا ده اغا کسان الله د دی دی دین لا هدایت کړې دي دې په دین کې لا کړې دي نو په په به رودا او مختدې او تم د دې په طریقو په تظام قل او خلق ته وایا اے نبی رسول الله لا اسأل